Arakieb, die een wat toesig hou. Arakieb is daar die wees, wie ten volle bewus is van die gedagtes wat die harte verberg. Wat toesig hou oor elke aksie van elke wees. Hy beskerm die hele skipping en bestuur hulle stelsel op die beste en mees volmaakte manier. Enige optrede, of dit nou goed of slecht is, is nie buiten sy kennis nie. Arakieb is die toesig hou van alle stelsels. Een grootrede, Voor die balans van die jylle al is dat die jimmel lichame om hulle bane beweeg. Die sterre, planete en satelliete wentel om hulle wentel baan die stelsels waaraan hulle verbind is. Hier die groot jylle al beweeg ook en volg een baie delikate en orderlijke stelsel, soortgelijk aan die ratte van 'n machine. As hier die jimmeligamme evens wegbeweeg van sy ventelbaan, sal die hele stelsel van die hele gehoorties word. Bijvoorbeeld, as die aarde met slechts 3 mm van sy ventelbaan wegbeweeg, sal die resultaat die volgende wees. Die dreiende aarde omtrek so om die zon, Dat dit na elke 29 kilometer 2.8 millimeter weg beweeg vanaf sy oorspronklike plek. Die winkelbaan waarom die aarde draai, verander nooit nie. 'n Defleksie van slechts 3 millimeter sal 'n rampspoedige gevolg hê. In plaas van 2.8 millimeter as die afbuiging slechts 2.5 millimeter is sal die wentelbaan te groot word en alles sal gefries word. As die deflectie 3.1 mm is, sal ons almal tot as verbrand weens die intense hitte. Slechts Arrakeb kan hier die prachtige stelsel van die heelal met soveel akkeraardheid in plek hou. Aangezien hy ten volle bewus is van elke atoom in die heelal, En dit is onder sy waarneming, dat hier die hele stelsel aan die gang is.